І несподівано запитав. То кажеш, втік з табору? Було, діло. А коли саме? У листопаді. А чи не з тобою зустрічались ми у серпні у загоні хитрого? Не знаю я ніякого хитрого. А ти згадай. Згадай, якщо ні, це... Був там чи ні? Дай мені, чоловіче, добрий спокій. Не бував я ні в яких ясеніцях. Товаришу командир чого це він до мене, як той реп'ях, чіпляється? Товаришу командир Товаришу командир Семен зблід аж побілів, як то часто бувало з ним у хвилину гніву. Без тобі, Іудо, товариш! Не знаю я ніяких ясеніць. Їй ні, ні Богу. Я в таборі був. Що воно за напасть? В таборі асесівці мало не повісили. Комендант був. І свої не довіряють. Що ти робив у загоні хитрого? Не я один тебе там бачив. Хочеш і у до свідків? Будуть тобі свідки. Ми, товаришу капітане, повернувся до мене Ростопшин. Саме у Ясеніцях стояли, коли цей тип до нас прибився. Весь у Синцях, теж про табір плів. Повірили. А на третій день у досвіта зник. Ми одразу по тривозі у гори. Хитрого не проведеш. І що ви думаєте? Надвечір у Ясеніця карателі завітали. Ни шпорили по всіх хатах, шукали партизанів. Тридцять заложників схопили і розстріляли гади. Твоя Іудо робота. Я з табору втік. Не крути. Бере бере вовк та й вовка візьмуть. У мене командир цьому свідок око гостре. У Янкова затремтіли ноги, упав на коліна. Розповідай, схлипуючи і просячи пощади, Янків розказував, як вступив в УПА, Українську повстанську армію. В 1942 році за наказом свого командира був зачислений у дивізію СС Галичина. Звідти потрапив у Скавіну, шпагунську школу. Практику провокатора проходив у таборі для військовополонених. Поживав тиждень у бараті, а потім зі списком підозрілих до коменданта. Страшний-то був список. Ні одному патріоту коштував життя. Потім Ясеніце і знову табір обробляв його перед тим, як запускати в черговий барак Сам пан комендант розмальовував так, що і рідна ненька не впізнала б. У Басіну Янків прибув з особливим завданням. Проникнути у загін радянських партизанів, а ще краще розвідників. Втертись у довір'я. А після закінчення війни десь на сході чекати нових наказів. Розстріляли Янкова того ж дня. З фашистами пішов, могилу знайшов. Знайома банальна історія. Не дарма говорили наші бійці. Фашисти, націоналісти рідні брати. На словах борці за рідну неньку Україну, а на ділі за проданці фашистських холуїв, вбивці і катисового народу. Семену Ростопщину я перед усім строєм оголосив подяку. Янків, то був уже третім на його рахунку. У Семена чудова зирова пам'ять і особливий нюх на ворожу агентуру. Таборах для військовополонених не дивився на провокаторів. Одного за наказом підпільного комітету задушив. Потім, признавався мені, цілий день не доторкався до їжі. Знаю, що погань. Бридко. Останні дні з пояснювальної записки штабу і фронту. На початку січня 1945 року я одержав наказ центру доручити правдивому негайно розвідати гарнізон міста Сосновиць.